Tervetuloa SRAn Podcastin pariin. Minä olen Jefra Akemielä. Ja seuraassani on, kuten aina ennenkin, niin reiskeet suokari. Hei, ihmiset. Heipä, hei. Ja tänään puhutaan Animacon 2016 tapahtumasta, joka tässä oli reilu viikko sitten. Noin. Ympäripyöreistä. Kyllä, ensimmäistä. Ja nyt ensimmäistä kertaa Jyväskylässä uudella paikalla. Kyllä. Itselleni tämä Animekon oli viides kerta, kun olen jossain, tapa, jossain tapahtumassa käynyt. Eli olen huomannut evoluution, olen huomannut ainakin, ainakin, ainakin tota, tässä tässä mitä näillä, näillä nyt on ollut. Että tässä on ollut aika mielenkiintoiset viisi vuotta sanotaan näin. Hmm. Mitäs mieltä, olit sitten tästä tapahtumasta verrattuna niiden edellisiin? Kyllä Kyl tämä on oli, niinku, tässä heti jo huomasin, että niinku, oli paljon mukavampi tapahtuma kuin noin, mitä on ollut tuolla Kuopiossa. Kuopiossa oli liikaa portaita. Joo, mä tykkäsin yleisesti, että mä oon käynyt vaan Animekonissa silloin joskus vuonna nakki, kun se oli vielä oikeesti Animekone eikä tämä fake versio, mihin on vaan ostettu <hysy> <hysy> Ei <vaiskaan. hysy> Mut siis tota Mä tykkäsin siitä ainakin noista paviljongin tiloista tosi paljon paljon, niin ei ollut mun sellainen mitään valitettavaa. Eihän se nyt sibelius tietenkään <lösh> <Ei> <lösh> ole, mutta ei ole. Mutta hyvät tilat yleisesti. Se oli vähän samanlaiset tilat muut kuin, noi, niin kuin messukeskuksessa olisi iso messuhalli joo, siis, joo, mulla tuli samaa fiilis. Että tässä tuli semmoinen vähän niin kuin Amerikassa on nämä hotellitapahtumat ja sitten tota sen tyylinen. Eh. Joo. Joo, että Olihan se vähän sellainen periaatteessa hallikoni, mutta kuten työkin että niin ei oikeastaan mitään valitettavaa siitä asiasta. Tota, Paviljoonkin oli tosi tilava, joten siellä oli aika paljon tilaa hengittääkin, vaikka hirveästi siellä oli porukkaakin. Joo, eikä, eikä tullut missään vaiheessa niin että et olisi happi loppunut enää. Niin, Joo. Toisin kuin popkultissa tänä vuonna meinasi oikeasti muutaman kerran mennä oikeasti happi loppua. Joo, se oli vähän ahas aha, noin Helsingin kulttuuri, tilat kyllä, ei Mutta joo, ei ollut, kun se joo. on korkeat tilat, niin siinä ei ollut missään vaiheessa semmoinen olo, että olisi niinku tuntunut siltä, että olisi liikaa väkeä. Ei tullut semmoinen olo, missä ei työntää ihmisiä pois. Mä, Muten, Jep, ei tullut kyllä missään vaiheessa. Kuitenkin mitään niin valokuvaus valokuvauskannalta ei ollut taas hirveän kivo Huono valoistus. Ovien vieressä oli ihan hyvä. Missään muualle sitten. ei. Ihan hanurista. Tuli tyhmiä varjoja, kun tulee spottivaloina suoraan päältä. Sitten kaikille ihmisille tulee typerät varjot kasvoihin kaikki, mutta ei näytä kiva. koot Nyt palot se ja osaisia valoja mm. Se oli tästä myös kiva, että tuolla pystyi ylempiin kerroksiinkin menemään hissilläkin jopa, ettei tarvinnut kaksi mm. kiertää aina. La Laiskuuden voitto jälleen. Itä. <tuh> itä, itä ei ei tarvitse, että itse mielellään portoita. Ihme urheilija. <tuh> Joo, no, mä, kyllä mekin käytettiin portaat, jos me tultiin sieltä suunnassa, missä portaat oli. Kyllä. Mä en käyttänyt missään vaiheessa hisse. Mä olin sille, että minä, olen, minä yritän, mulla on terveet jalat, minä ei käytä ne siinä ne kuluu, saatana. Sitten ei <tos> <koti aloilu. tos> joo, tota no, niin, Yleisesti siis... No lippu meni ihan sujuvasti sisään vaikka se oli aika pitkä pitkä mutta ei se oli niin kuin... joo ollut, me missä. katot joo me katottiin sitä tän tota, joka oli yhtenä pitää tuolla ollu pisteellä tämä m mm, loinajoni niin tuota, hänen kanssaan kun käytiin tota tosiaan tuolla korpi suunnalla tuota, Jyväskylästä niin niin niin, niin kyllä mä huomattimin että se lippu oli vähän pitkä ja sekin johtui siitä, että porukka juonotti sen, sen takia aamulla hirveän jonoon, että pääsi hakemaan drakoninlipun, jonka, jonka liput myytiin saman tien. Joo, niitä ei taida saada. Niitä sai vielä vissiin ropekonista. Mulla on Joo, käsitys. ropekonista vielä saapi. Joo. Tota, niin, yleisesti, niin, se on hy, hyvä, hyvä tilatia. Mä en ainakaan niinku, semmoinen järjestelyssä huomannut mitään muut valitettavaa kuin sen, että mun mielestä esimerkiksi ö, näistä Pokemon-musiikaa oli Animensin konsertia. Muista paikkalipuista oli tiedotettu hirveän huonosti. Että tota, aina niistä ei lukenut kuin vaan siellä niinku, ohjelmalehtisessä. Ja sitten mä en Joo. ainakaan missään, kun mä ja kattelin, niin missään tota, noin, niin, tosta, ö, niin, tosta, tosta, tosta sosiaalisessa mediassa nähnyt mistään, että olisi erikseen ilmoitettu niistä paikkalipuista. Ei mullakaan tullut kyllä mitään tuota, huomiota siinä ja ihmettelin kyllä, että te eivät käyttäneet keskusradiota siihen kyllä sillä nikö niin kuulin, että sillä huuettiin että älä käy jonotta, kun teillä on paikkaliput. Ja, ja tota noin niin toi tämä, tämä, tämä, tämä. ja toinen oli mikä se oli, mistä ei kanssa ihan hirveästi tiedotettu, oli se pysäköinti Sitäkin löytyy niin sitten kyllä, sit, niin, e, kyllä sieltä ihan hyvin paikkoja löytyi jokin. kuitenkin. No ei mä nyt tiedä hyvin paikkoja, kaikki maksullisia, se siis on aina huonosti paikkoja. <tos> <tos> aina kun joutuu maksamaan pysäköinnistä, niin se on huonosti paikkoja, koska se käytännössä meinaa sitä, tapahtuma tapahtumahinta nousee. <tos> <Kelle>? <tos> niin. Mutta se, se olisi niinku semmoinen asia, mikä ei tavallaan olisi niinku nyppinyt, jos siitä olisi ehkä vähän tiedotettu enemmän etukäteen. Mutta en mä sano va varmaksi. Mulle ei vaan tullut vastaan missään vaiheessa. Mä yritin katella silloin, kun mä olin menossa paikan päälle. Mutta mä en löytänyt mistään järkevää. Mä lähetin sitä Twitterissä viesti. Mutta sieltä mä saan asiallisesti ja nopeasti vastauksia siitä, ei ole lähistöllä ilmaisia parkkipaikkoja. No. Aivan. Pitäisikö meidän sitten, Jeffrey, varmaan haluu kertoa siitä, kun se piti Beyblade. Joo, mä olin tota kaverini vehmaksen Sampon kanssa, tai Cube, mikä hänellä on nyt nykyään tonikki, niin tota, hänen kanssaan olin pyörittelemässä pistettä siellä muutaman tunnin ajan. Ja se oli semmoinen turnaus lähinnä, sitten siinä oli semmoinen pieni hetki niillä ihmisillä, jotka tuli katselemassa, että saivat tuota saivat päristä siellä niin, näiden, näiden, näiden ö, niin, pisteen kiekkojen kanssa, niin, niin, niin. annettiin tosiaan, niin tämmöinen, meillä oli tämmöinen turnaus siis siinä pohjana, mutta niin siinä oli sitten siinä loppua, ja sit oli aikaa hetki. Turnaus meni ihan hyvin, siis niin järjestyssuunnalta järjestyksen puolelta, mutta... Tota, sanotaan näin, että infopuoli, anime ja meidän välillä oli pikkusen vaikeaa. Nimittäin, silloin kun pitäisi palkita ne niin, niin, niin voittajat, niin se oli erittäin vaikeaa. Nimittäin, tota... öö, öö, meillä oli ainoa, jolle meillä oli antaa palkinto niin paikan päälle. Paikan päällä oli, tota, siis silloin turnauksen jälkeen, niin oli tota, ö, ekalle siellä olevalle tota, tälle, niin voittajalle siis. Sille oli antaa palkinto jo niin turnauksen jälkeen, mutta sitten niin nämä kakkos ja kolmos siellä joutuneet niin, tai pä, päätyneet, niin tota, ne, niille jouduttiin vasta sitten, oliko se sunnuntain puolella antamaan palkinnot vasta, koska meillä oli... Semmoinen tilanne käynyt, että tota, nämä animekonin ei ollut järjestänyt, tota, vaikka me oltiin sovittu siis palkinnoista, niin meillä ei oltu annettu niin se, silloin aamulla mitään palkintoja antaa muita kuin se yksi sille ekalle siellä olevalle palkinto. Johanna. Että vasta, il, vasta illemmasta lauantaina saatiin palkinnot kakkosikolmossa jollekin. Joo. Sitten no, Losers Bracketin voittaja sai meidän, meiltä, meidän providaamaan tämmöisen pienen tuotepalkinnon. Joo, tota noin, niin me entiin, kaikki avajaiset, missattiin ka sen takia, koska me muistettiin, että se alkaisi myöhemmin koko tapahtuma jostain syystä. Ja sitten, tota noin, niin Jefrella oli vissiin kanssa, oli joutunut pyö ha hakemaan kamppeita ympäriinsä, niin. Joo, siis mä olin oikeastaan juoksupoikana koko aamun ennen kuin, öö, jopa jo siinä vielä siinä turnoksen aikanakin oli juoksupoikana, juoksi Infonia meidän niin tota, ohjelmahuoneen väliä ja vissiin semmoiset vi viimeiset 45 minuuttia siinä, että kyllä sinä niin hermoromahdus kyllä kävi, että mä olin, ihan, siis mä olin ihan palaa siinä sen jälkeen, kun se ohjelma oli ohi, että mä olin, että ei juman kautta, niin, se saat, saattoi myös johtaa siihen, että mä en oikeasti löytänyt mitään ohjelmaa sen jälkeen, sen ohjelman jälkeen ennen kuin oli tuo musikaali. Joo. Että mä olin oikeasti siis siinä niin palasina, että mä en oikeasti olisi jaksanut istua yhdelläkään luennolla silloin lauantaina. Se tota noin, niin, me oltiin viisi, me oltiin aamusta hengattiin puutamaan tutun kanssa tuolla, hengattiin, niin tota noin, niin tuolla. Niin Ää... siinä istuttiin siinä kahviossa ja hoitassa Niin oli ihan, mm. se oli ihan hoskaat siellä oikeasti pöytää istumatilaa aika hyvin. Mm, kyllä. No se, se oli ihan oikeasti kiva puoli niin kuin hengaamisen kannalta, kun ei ollut siinä välissä Joo. mitään sellaista, mitä olisi halunnut käydä kuuntelemassa. Mm. Me käytiinkin kuuntelemassa sen jälkeen mononokeluentoa. Joo, sitä käytiin ihan mielenkiinnosta kuuntelemassa ja se luento käsitteli justi, no sitä itse sarjaa ja sit justiin, äh, puhuttiin paljon sitten siitä sarjan visuaalisesta tyylistä tosi paljon mistä se oli ottanut vaikutteita ja tuollaista. Ja jos olette ikinä nähnyt kuvia siitä, niin se on sellainen vähän jännännäköinen sarja. En muista sen tyylin nimi, mut, tyylin nime, mut se, on juuri vissiin, mitä myös kankytsuakin on aika lailla. Ja sitten käytiin sen lisäksi justiin läpi justiin sarjan tota, rakennetta ja sitten juuri hahmoja ja tällaista. Ja sitten noa kolme sanaa, mikä oli vielä jatko-otsikkona tuolle luennainen muoto, syy ja totuus, niitäkin käytiin jonkin verran. Ja Täytyykö sanoa ainakin, että se oli hyvä luento ja sitten sai, ainakin tota, herätti mielenkiinnon kyseistä sarjaa kohtaan, että pitää sekin katsoa jossain vaiheessa. Ja tietysti se myös sitä edeltävä sarja, koska Mononokehan on, se oli jonkun toisen sarjan spin-offi. Öö, nyt mä en muista sitä nimeä, mutta se on joku sellainen, joka on vaan käännettynä. Niin. A, se on Ajakashi. Kyllä joo. Jaha. Ajakashi, mikä? Oliks sinäkö 12 vai mitä tota niin, tämmöistä kauhutarinaa ja yksi niistä on Bakeneko, missä on tota noin, niin, toi, ää, niin just tää kuusuri kusu, eli elikös tota niin, mononoken päähenkilö eli ää, tää lääkekauppias. Kyllä. niin, tota noin, ää, äh, niin tota, se kusuri. Mä en tiedä, miten se on taas hankala lausua, kun se on sun syössä. Mutta tota niin se on siitä lähtenyt spin-offi. Mä, mä en ole ajakassia kattonut, kun se Bakenek on Bakenekon silloin. silloin ja, tota noin, niin se oli ihan hyvä, mutta ne ei ole niin hyvin, mitä sekin sanoi luonnolla. Mä lueskelin siitä, eikä mua sellainen, ja ihan hirveästi, kun niissä ei ole sellaista samanlaista niin art-styliikkaa, tuossa tota, niissä se ei ole oman näköistä lookinsa. Joka tarinalla, mutta tosiaan se, ää, niin, tämä, tämä, se siitä art silistä niin sehän on semmoista vanhaa japanilaista taidetta, johon on sitten sekoitettu niihin niinku tekstuureihin ja vaatetekstureihin pääosin ja sitten osittain muihinkin tekstureihin. On niinku, Onko se After Effects siellä vai Photoshopilla tehty sellaisella, että sulla on yksi iso tekstuuri, vaikka ne hahmot liikkuu, niin se tekstuuri ei tavallaan liiku eli mm, ollenkaan, että se näyttäisi siltä, että kun ne kävelee, että se, niin ne kävelee tekstuurin tekstuuriseinää pitkin semmoista, se liikkuu <laughs> sinne puolelle. Se on Sillen... jännännäköistä, mutta ne käyttää sitä vielä paljon enemmän. Siis Gangutsu Osami, tämä Count of Monte Cristo, joka kannattaa myös katsoa. Molemmatkin on tosi omalaatuisia ja ihan täysin erilaisia, mutta niillä on vähän, vähän sanoisi... Tota noin, on ehkä vähän vielä överimpi se art -style. Mitä on tuossa? Niin kun Mononoke ottaa niin paljon vaikutteita niistä va niin vanhaa ja japanilaista taiteesta, niin siinä olisi tietty tartuntapinta, pinta, mutta Kankucsu on vielä enemmän semmoinen niin lähes täysin omalaatuinen ulkonäköisille sarjalle ja tosi, tosi jännännäköinen. Mä siinä kestää hetken, kun siihen tottuu, mutta se tekee sitten tavallaan hieno. Hienon näköisen tyylistä, mutta tyylistä. minun tietääkseni mikään muu sarja ei ole ikinä käyttänyt sitä, sitä tapaa tehdä tekstureja. Mä en usko, että se on muutenkaan niinku sellainen äh, niinku suurelle yleisölle hirveän suosittu tyyli tehdä, mutta monen näköinen on vähän niin kuin kauhu musishi. Mm. Tavallaan, vaikka musishissakin on kauhuelementtejä. Omalla tavallaan mukana, mutta mun näkö on vielä enemmän, kuin se on klassista, klassista kauhuu. Kauhuu sitten tota noin, niin, niin se on ehkä enemmän vielä. Mutta ne on niin aineet, mitä mä pystyisin niin vertaamaan, vertaamaan keskenään. Se sitten settingin on vähän samantyylinen. Tyylinen, että sulla on tää kuljeskeleva lääkekauppi, joka menee paikkoihin ja mm. tietää juttuja otuksista. Mm. <laughs> niin se on tota noin, niin vähän se sama... Mutta tota, no, niin näissä se vaan käsitellään, no oikeastaan siinäkin tuomalla kanssa sama, sama juttu, että käsitellään erila, äh, niin kuin erilaisia teemoja tavallaan ja sitten ne ihmiset on yleensä aina tehnyt jotain väärää, ketkä kohtaa, äh, kohtaa niitä. On, on enemmänkin, että niillä on ollut jotain ongelmia, ongelmia elämässä, mutta tuossa se on taas enemmänkin se, että ne, ne on tehnyt tavallaan jotain väärää, väärää aina siinä. Siinä joutuu kärsimään virheistä ja se kusuri lääkekauppias tulee näyttämään niille oikein Välillä vähän auttaa, välillä ei. mutta Tavallaan ei auta koskaan, vaan päättää kaikkeen kummallisen balanssiin, missä ehkä osalla hahmoista ei ole hirveän kiva olla, mutta tilanne ainakin ratke. Kyllä. Se on hirveän hyvä sarja, kannattaa katsoa ja se luento oli mun kanssa mielestä hyvä, vaikka mä osan, skippasin, kun mä kävin morjostaa kaveri, kaveria ulkona ja sitten tota noin, niin, mutta se mä vein rahasi reiska vaan sinne, sen takia yksin mun mielestä ainutlaatuinen sarja ja että se tykkäisi siitä. Joo, se ja vaikutti noin. aika paljon niin kuin meikäläisen sarjat hyvin paljon. Ja. Ja. Ja pitää ehdottomasti se vilkasta tässä jossain vaiheessa. Joo. Sä, tuota, Joo. niin sä et käynyt missä luennolla. olla tuota, muusikallinen? No, Mihin hän sanoin, sanoin että mä olin sen verran tuota, niin, niin, niin palasina siitä, tuota, sen ohjelman jälkeen, että en oikeasti pystynyt oikein mitään, mitään tuota ohjelmissa pyörimään. Niin mä ajattelin, että no mä olin sitten siellä ulkona, kun tosiaan mä, mulla oli siinä... Pistevuoro oli tota Matsukonin Ouluun tulevan tapahtuman tota niin, niin, niin, suhteen ja sitten oli tota, niin, niin, niin tämmöistä muuta Joo. pientä semmoista, mikä sitten vaikutti tähän, niin, niin, niin, niin siinä sitten tuli vähän tämmöistä pientä, pientä niin, niin, niin, joka vaikutti sitten siihen, että en ehtinyt oikein. Joo, ei se mitään. Mä kun mä tiedän, tiedän itseni sellaisena ihmisenä olevan, niin kun missä mä oon koneissa, niin mä oon tuota, silloin, niin se vähänenkin vapaa-aika, menee niin nopeasti, että sä et huomaa. Joo, ei sitä aina, aina huomaakaan varminkin, jos on seuraa. Menee, mene, tai pari, pari, pari, pari, pari niinku, aika menee eri tavalla, jos sun on semmoista ohjelmaa, mihin. Joo, ja siis mä kävin moikkaa. Mä kävin tosiaan tässä siinä niin... Sen jälkeen moikkaamassa ihmisiä. ja Siinä oli muun muassa tota, niin, niin, niin, minun ja Zookarin yhteinen kaveri, tämä Lasu. Muun muassa hän häntä, häntä kävi moikkaamassa no. siinä, kun me sovittiin, että hän tota Animekonissa. Hassu sattuma siitä, että hän on tuntunut la, niitä tota, lasun ää, jostain. Viemä aika. Niin aika, siis varmaan niin yli kahdeksanvuotias tai yhdeksänvuotias. <laughs> <laughs> Jolla, niin. No jotain Jolla. kymmenen, mä en muista ihan tarkkaan, mutta ala kuitenkin. <laughs> Me niin siis mä mentiin kaikki pokemon musikaali katto, Mä olin kattonut sen jo aikaisemminkin. Joo. Te voisitte oikeastaan nyt antaa mielipiteen. Joo, siis no mullehan toi musikaali oli siitä yllättävä, että niin tota vähän tavallaan vähän tiesin sieltä, että mitä sieltä taustalla niin oli tapahtunut. Jos hän taustalla on tapahtunut siinä, niin kun silloin popkultissa, tai silloin ensi iltaan edeltävänä päivänä, niin olin päässyt niitä haasteita. tiesin vähän sitä jutusta joo vähän niin sitä behind the scenes kamaa. Niin. Kyllä se oli, niin kuin, se oli huikea esitys. Se oli huikea. Jumalauta, mä olin silleen, että Sellaan, mä en tiedä, kuinka monta kertaa mulla tuli niin kuin, tosi paljon kylmiä väreitä sen niin musiikalin aikana. Tosi monesti oli. Se oli vau. Wow. Hmm. Kyllä, kyllä siinä taas sitten tunsi olevansa se viisivuotias, joka silloin aikanaan alkoi Pokemonia ekasta jaksosta katsomaan Ja olihan se ihan mm -hmm. valtava nostalgia trippi. Ja sitten tietysti, no yleisö ottaen se oli ihan törkeän hyvä, hyvä ja vakuuttava. Että se tota, näkyy tosi paljon niin kuin, tota, tekijätiimin rakkauspokemoniin. Kaikki oli panosettu ihan törkeästi, että ne kaikki laulusovitukset oli ihan jäätävän hyviä. Just kaikki justi koreografiat ja tollaiset. Ja sit jopa justiin niinku visuaalisiin efekteihin oli vielä jopa panostettu, mikä oli tosi hauska juttu kans. Mm. Ja sitten tiedätkö sit sehän oli vielä, mikä sitten oli vistiin hauskaa, oli just se, että sit pääsi niinku tuntemaan monenlaisia tuntemuksia, että se osas olla ajoittain tota, tosi hauska, että ääneen nauratti sitten vielä, osattiin niinku vielä tuua sitten vähän niinku surullisempiakin tunteita esiin, kun siinä oli justin Kyubauninsa tarina otettu siitä pelistä ja sitä animesta, mikä mm. oli ollut Ka mm. mikä oli todella koskettava. Ja sitten tota, mm. tietysti tykkäsin tosi paljon siitä päätöksestä, että ei niinku oltu lähetty suoraan kopioimaan mitään. Pelin tai sitten anime-tarinaa vaan sille on lähetty kehittämään ihan käsikirjo oma käsikirjoitus. Ja se mietykkäsin tosi paljon siitä tarinasta. Että no. jos tota, teillä on tilaisuus käydä katsomassa sitä, niin käykää ehdottomasti katsomassa. Tai katsokaa sitten youtube sit, kun se sinne tulee. Joo, Joo en mä, mä en voi sanoa yhtään mitään muuta. Mä oon nyt kahdesti käynyt katsoa. Nyt kerran oli pikkasen teknisiä ongelmia, mutta ei se mitään ensi-illassa ei mitään. Ensi ollut onneksi. onneksi. Ja se tota, siis veti matoalta ihan täysin. Mä ikinä odottan, että mä nauttisin Pokemon musiikaalisti noin paljon. Mä jopa menin sillä ajatusmaailmalla sinne, että mä saatan ehkä vähän gringetä. Mutta mä nautin ihan täysin. Siellä on sitten... Sitten si niin sanotusti itkin ja nauroin, ja oli ihan helvetin hauskaa. Ja mm. toista kertaa kattona, no mun mielestä oli hirveän hauskaa, että siinä oli lisätty esimerkiksi yksi kohtaus, mitä ei ollut aikaisemmin, mikä oli ihan aivan loistava. Aivan loistava. Siinä on mm. ratata ja kaikista parasta hienoa, se oli ihan sika hauskaa. <laughs> se, hauska. se oli kyllä hauskaa. Se oli paras hieman. vitsi, mikä siinä. Ja tota, oli selkeästi proppeakin, oli ensi illasta ehkä, muistaakseni vähän tuotu lisää paranneltu, mikä oli ihan hauska. hauska. Mutta siis oikeasti menkää ehdottomasti, jos miettii jonkin tapahtumaa tai sitten muuten mahdollisuus mennä kattoon. Niin se on siis itsessään jo pelkästään sen tapahtuman liipuarvoinen asia. Mm. asia ja tota noin, niin mun mielestä tota Pokemon-kampoinen niin pitäisi maksaa <laughs> mm. se. Se ihan ja oikein. Ne, Mun pitää sit vielä toinen nostaa ne asut, mitä ne on tehnyt, ihan, ihan älyttömän hienoja. Ne on ihan tajuttoman hienoja. Mulla oli ensimmäinen kerralla älyttömän hauska ottaa kuvia. kuvia silloin, että mä en kuvannut. Mm. Mä vaan katoin, katoin tällä kertaa, kun mä viimeksi otin joku 600 valokuvaa. Itse mä tykkäsin siitä plastoi, plastoisen puvusta. Se oli ihan mituksi. Se, se on kyllä ihan mä, mä mm. on niinku, Ne on ihan tajuttoman hienoja. Ja niissä on käytetty oikeasti mielikuvitusta ihan älyttömän paljon. Pa paljon, että niinku, mä en ikinä olettanut, että mä näkisin jotain ton Kaliberin fanituotantoa Suomessa, Suomessa että niinku nostan, nostan hattua heille. heille ja mä oon varmaan sanonut tän Twitterissäkin miljoona kertaa nämä kaikki joo. samat asiat. Mutta tota... joo, ja, joo ja niinkin pitkällä ollaan menty, tosiaan ainakin itse olen mennyt, että mehän tosiaan lahjoitin niille 30 euroa tämän musikaalin... Tota tiimille tuon Indi-KK-kampanjan kautta. Joo, tosiaan sieltä sitä kautta pystyy myös tukee, koska siinä on jatkuvia kuluja tietenkin, kun teet tuommoista, että pitää proppeja korjata ja sitten tuota, no, niin siinä oli myös kaikki, kun heillä ei ole tarpeeksi mikkeä, mikkeä. ja siihen ja sit... joutuu vuokraamaan ja kaikki bensakulut ja kaikki, kun he joutuu kulkee omilla rahoilla, kun eivät tee Joo. mitään rahaa, siis Suomessa tuolla, to niin. niin kannattaa käydä ehdottomasti katsomassa se sen Joo. jälkeen työntää sitä rahaa niin paljon kuin mieli tekee. Mm. Mm. Niin, jos... Et itse sano vaan. Niin, että jos tota todella piditte siitä musikaalista, niin kannattaa sitä harkita ainakin. Joo, niin sanotusti, mm. mitä mä puhuin, maksaa lippuunsa. <laughs> kyllä. <laughs> niin. Joo, se maksaa kyllä arvonsa aika nopeasti siinä kohtauksessa, kun se ei ne ekat, ekat kohtaukset herran Joo. tähden. Joo. Siksi se... Wow. Älyttömän, älyttömän hieno. Kannattaa käydä katsomaan. Kyllä. Oi okein okay, pakko mainita se kohta, että siinä just isä, että se alkaa se niin sanottu, kun se alkaa laulaa sitä taistelulaulua. Se, mm. se niin sanottu, voisi sanoa Joni Make William, niin kuin, se, se niin nuori Joni oikeasti. he mm. tiedätte, mitä tarkoitan. Kyllä. Mm. Kyllä. Rattata on niin paras. No, yeah. mutta toinenhan siinä on se, että tota, no, no ei, ei, ei voi spoilaa kyllä, ne vitsit on niin paljon hauskempia kuin niitä ei tiedä etukäteen. Mm. <laughs> Varsinkin jos olette pelannut ekoja pelejä, niin siellä on mm. siihen viittavien vitsejä. <laughs> ihan aika ihan paljon, liikaa, ihan paljon, liika. pa kyllä. paljon tota noin. Toi... Ah, nyt mikä tässä oli vähän tavallaan harmi, että kaksi eniten kiinnostavaa luentoja, jotka olisi ollut muutenkin päällekkäin, niin meni sitten vielä ton kanssa päällekkäin. Mitkä oli mm. Chunji Ito-luento ja sitten Stainscate-nördit ajasta ikuisuuteen, varsinkin tuo Stainscate. Mä en tiedä, Chunji Ito oli vetämässä. Se oli samalta, joka on tehnyt, ton sun, teki ton sun aamun metalli- iten itään luento. Ah, okei. Okay. Mutta tota niin, mut en osaa sella sanoa, mutta... Toi... Stayscatein ohjelman vetäjästä olisin osannut sen verran sanoit, että kun se on Mikko Lammin luento, että se olisi varmasti ollut todella hyvä, mutta se nyt meni päällekkäin, niin sillä ei maha, maha hmm. mitään. Välin sen verran monta kertaa Stayscatein kattuna, Ei tuskin olisi mitään uutta tullut, mutta olisi nyt hauska mennä kuuntelemaan. Kyllä, olisi se varmasti ollut viihdyttävä. Mutta animekanin tunteen nykyään, nehän kuvaa siis kaikki ohjelmat tonne Mm. Pitää siihen sitten turvautua sitten myöhemmin. Joo. Me, tota noin, me kävi, py, pyörähdettiin sitten iltabileissä. Aivan. Oh, no otti mulle muutama pyörähtänyt. pyörähtänyt iltabileissä, mä olin tota, kävin moikkaan yhtä toista kaveria Jyväskylässä. Totta, koska tosiaan, kun mä olin kavereiden kyydillä, niin mä sain siinä sitten niin sen verran aikaa, että me käytiin tämän erään Jyväskylänäisen kaverin kanssa oluella, yhdellä oluella. Vaihdettiin, vaihdettiin tietenkin kuulumiset sun muut, niin Joo, ei. paikallisessa, no. paikallisessa tota, olut paikassa, sellainen ihan kiva baari. Joo, ei mä, emmekä ollut kuin muutama minuutti, kun, tota, no... Mu, mu, hetken aikaa oltiin ja ja juteltiin, juteltiin siellä, sitten suunnattiin takaisin. Eipä sellainen mitään kommentoitavaa, musiikki pavasi ja muuta niin, muut mitään kommentoiva One Punch Man-drinkki maistuu mm. vaan pelkästään Tegilalle <laughs> eikä millekään muulle. <laughs> Ehkä se oli se pointti. Mielestäni olisi ollut kyllä parempi vitsi, jos se olisi ollut se, sellainen, että ne olisivat mulle vain puolen litran tota, noin, niin tuopin teekillä ja sanoneet, että olisi vain punchman mm -hmm. kumoha yhdellä lyönnillä. Mm. <laughs> ne oli, iltapileet oli ihan ok. Ei mitkään hirveän ihmeelliset, mutta oli, kyllä siellä ainakin tilaa oli istua. Ainakin niin kava kuin myös siellä oltiin. Joo. Ei, mm -hmm. se, ei tullut sellaista oloa. en Mä uskon sitten taas... Ei ollut varmaan niin paljon väkeäkään, ketkä meni noihin K-16-iltabileissä. Me siis ei, ei käyty siellä al Ö, niin, tota, ala alaikästä, Tämä on väärä termi ala kun se on K-16, mutta kuitenkin. Mm. Kuitenkin. Ja. Ja, tota, noin, niin, no, sitten tota, onkin sunnuntai. Mm. Ja. Joo. Joo. Sunnuntai, sunnuntai. Siellä olikin ihan hauskaa sikäliä, että täällä oli kaksi ohjelmaa vierettä, niin sille ns päällekkäin, jossa me sitten minä ja Reiska taidettiin käydä. Oh, Tässä missäsi mä käytiin? No minä menin ne leppoisaanimet, joitakin sai ja sinä, tai sitten tuohon, tuota, niin tuohon niin, niin Detroit Metal City ja Metallokalypse. Joo, Lohan. me käytiin Tzuakarinkaa siellä. Joo, me oltiin molemmatkin siellä. Mä oon siis katsonut molemmatkin, eli DMC ja sitten Metallokalypse. Mm. Eipä mikään kovin kummoinen luento oli. että oli ainakin kovasti innostunut sarjoista. Joo. Mm. Tot, tota, Kyllä siinä ainakin selkeätä oli, että se on niiden sarjojen fani, että kovasti se, tota, kovin innostaa se puhuu niistä ää, molemmista sarjoista. Mutta sitten taas ää, lähinnä sillä, että kun vähän ää, saa sitä niin periaatteessa ollaan siellä lähinnä esiteltiin ja sitten vähän vertailtiin keskenään, niin sitten taas vähän tuntui siltä, että siltä luennot puuttu vähän se punainen lanka, että sitten ei taas sitten ei ainakaan itse osannut sanoa, että mitä tämä itse luento halussa itse sanoa, että mikä oli sitten sen koko homman pointti siinä. No, ehkä se oli vaan tarkoitus esitellä kaksi samanlaista tota noin, niin samanlaista, tota, saman tyylistä sarjaa eri puolilta maailmaa. Mm. Niin, kyllä. Joo, ja itse... Tosiaan kun pärähdin tuonne leppoisen on niin se on tosiaan, se oli tosiaan tuon Mämmi, Mämmi ryhmän Zoron ja Maikin, eli tota näitten siis pari mun kaveria, niin tota heidän molempien tällainen pieni, voisi sanoa, ja vähän kevennetympi versio näistä tästä Desun yleisestä myöhäisillä hahmotietokisasta, tai mikä lies se, se tietovissa, tietovisa, niin samantyyllisestä niin, niin, niin paljon lepposampi paljon lepposampia vähän kevennetympi versio niin ettei tarvi olla ettei tarvinnut olla se niin sanottu että oot kattanut sata päivää animea tai sen että riitti pelkkä, niin kuin, riitti vähän, niin semmonen, vähän leikkimellisempi vähän versio siitä tavallaan eikä ole niin vakava meininkin niin Tätä, semmonen, sanotaan näin semmonen semmonen kevyt kevyt tota, niin, niin niin aivojumppa tähän sunnunteja aamuun. Mm. Mm. Kaikilla, kaikilla oli jotain mahdollisuuksia, kun Tounisia ei ollut siellä kilpailemassa. <tos> <tos> mm, <tos> yeah. Tavallaan, mutta siis sehän oli, oli ihan se suhteessa, kyllä siinä oli ihan kiva, kun ne oli tuota, sellaisia, vähän sille, Okei, tuon niin kysymyksen vastauksen minä saattaisin tietää, ja silleen, että ne ei ollut semmoista hirveätä joutunnistamaan tämä ja tämä, että, että mistä tämä ja tämä on. Että tunnistat tämän ko animen kohtausta tai jotain tuon tyylistä, mutta se... Mä veikkaan, että Toulis ja muut herrasmiehet ja naiset tota, treenaivat tukäteen kisoihin, te, tekee fak ja... fa faktojen ulkoa opettelua. Tota, no niin. no, eihän se, mutta siis se, se on niin käytännössä kilpailu, sitten, kenellä on paras sarja muista ja tota, no niin, kuka on kattonut eniten, on vielä samalla muistaa kaikessa, mm. mitä on kattonut. Mm. Niin, mutta siis joku, joku tuommoinen tosi nippelitieto, kuten mm. esimerkiksi tunnistat tästä, että, että mistä on ihmistä tämä kohtaus, että tämä kohtaus on, niin silleen, silleen sun pitäisi muistaa, että mist, miten sä voit muistaa joku yhden joku aidan kappaleen sieltä, silleen niin niin no, mutta jos heti kun näkee hahmoja, niin ihan helppo tunnistaa. Mutta... Eikä, eikä ollut niin hahmoja. Mm, siis mä muistan, siis, oli, niin kuin, siis, mitä oli siinä 2015 Desussa siinä kisassa. Niin... Ja, tota... <laughs> et siinä oli joku tommonen, että sitä ei edes tunnistanut, niin mistä, että mistä mä muistaisin. Kyllä mä saataisin tietää, tuon, mutta en mä nyt muista eikä... tältä istumaa. En tiedä, onko sit, siinä on ollut joku tosi semmonen, itsestäänselvä arstaili tai joku tällainen, tä, tä, tällainen mm. mikä olisi helppo tunnistaa, jos on nähnyt sen sarjan. Niin. Sa -sa Sarjan niin tota, noin joku semmoinen, mutta tota, ei siitä se enempää. tuommoinen kiva aivo, pieni aivojumppa. Voisi sanoa vähän kasuaalimpi aivojumppa hmm. suunta -aamulla. Toi, ö, me käytiin sitten seuraavaksi Animensin kuoneissa. Joo, joo, kaikki, käytiin. kaikki kolme. Joo. Se oli tota, ne vielä olikin etupykäteen sanoneet, että ne on hyviä kysymyksiä. Niin mä niin varma. Mm. <laughs> Oikeesti oli hyviä kysymyksiä niin siinä osuudessa, mitkä oli kerätty etukäteen. Niin yllätyyn positiivisesti oikeasti oli todella hyvät kysymykset saatu aikaiseksi Joo. siihen Q&A-osuuteen. Ja lopuksi oli aikaa, kun mentiin sen verran reippaasti Ja kysymään, kysymään sen, mikä mm. oli hirveän kiva ja älyttömän mukava mies. Mä siis törmäsin animeenssiin jo lauantaina silloin, kun oltiin tota niin, Pokemon-muusikaalia katsomassa. Niin se oli myös mennyt jatka olla, niin se oven vieressä. Niin. Sitten mä menin mo morjestamaan ja kiittelemään hirveästi se nollona <hysy> <hysy> Ei se mitään. Mä oon vaan niin fiiliksissä, että se kävi Suomessa. <hysy> okay. ja, tota noin. Niin, <hysy> yeah. Mä en tiedä. Mulle ei sen enempää hirveästi sanottaan sit kuoneesta Mä, se oli älyttömän hyvä ja siinä oli hyvät kysymykset. Herra itsessään Jep. on todella mukava mies. Jep. Joo. Ja... Eipä oikein itsellä ainakaan mitään lisättävää. Joo, tosi, tosi että Se tuntui silleen, että tää on, tässä on sellainen ö, mies, jota pystyy kunnioittamaan ainakin. Mm. Niin kuin, että hän on niin kuin fani, mutta hän on samaan aikaan myös tietää että et vaikka hän on fani, niin hänellä on silti semmoista jotakin, jo, josta hänetä voi kunnioittaa. Joo, ja sitten tuossa oli se ha ha hauska puoli just, että on ihan selkeä, selkeästi luokan aktiiviharrastaja niin sanotusti. Niin se, mm -hmm. se oli kanssa ihan kiva, että se näkyy sitten siinä kesku keskustelussa. Sitten. Mm. Ja sitten varmasti niille, ketkä soittaa pianoon, niin tuli sellaisia juttuja, Joo. mitkä on ihan hyödyllisiä, Kellen... hy hyödyllisiä tie tietää ja sitotaan noin mm -hmm. niin Emme niinku niin se oli, oli kiva kiva kuuntelemassa. Joo. Sitten tota käviksä mm -hmm. Efrosin välissä, me käytiin syö käytiin mä ei käytä käydy Ei me, me, me käyti vast no. sitten konserttiin. Mä kävin jälkeen. pyörähtää siellä tota hm. mikä sitä oli tää anime karaoke siinä sen kiva jälkeen, mutta Piru vie, kun tota siinä oli niin paljon jonoa että ei ehtiä. ja silleen, niin kuin, hyvä kun siinä oli minun minun takana oli semmonen eräs mi mii, miikossa ja niin, tota, häneltä sitten kysyin kun pääsin sieltä ä, niin ni niin, niin animekaroke sitten huoneesta pääsin ulos niin silleen, tota ja siinä oli hetken aikaa että tuli niin vastaan ennen konserttia kysyin siltä että sä laulaa silleen niin se että se oli eehte Mä on silleen Fuck. Silleen, mulla oli sellainen vittu. No, kuitenkin. Mä kävin taas. Joo. En, en mennyt mihinkään ohjelmaan siinä, mä se istuin vain siellä. Joo. Mä kävin taas, kun pyydettiin niin kuvaamassa, kuvaamassa VVn ja kassani titaneja Kun oltiin edellisellä mm. kerralla, kerralla mm. Desussa ja vähän niin kuin sovittu asiasta, niin se laittoi viestiä niin... Ja me ottaa kuvia. Mun tuli parempia kuvia tällä kertaa. oli vähän Armin. enemmän idea, idea vaikka niinku, mä ehkä enemmän otin riskejä käsittelyn kanssa ja kaiken tuommoisen. Yritin tehdä vähän erinäköistä huviksi. Mä käytinkin koko e eilisen päivän vielä jälkikäsittelyyn niihin kuviin, mm -hmm. kuviin että mulla oli ihan hauskaa. Stai ainakin hauska tehty aika helvotin hienon Photoshopin, tota, missä Joo, se oli se Paviljonin yläpuolella. Ne niin oli ihan hauska, kun ne saivat saman valotuksen, niin ne hirveän... ei näytä hirveän ei-kuuluvilta sinne. sinne. Se oli se helpoin Jep. osuus, kun minun piti tehdä vähän, vähän muuta hiontaa niihin muihin kuviin, kuviin Jep. fotarilla. Niin. Jep. Se, tota, noin, niin se, se oli se, mihin meni enemmän aikaa, mutta sekin oli niin helppoa hommaa, vaan semmoista nykärtämistä. Se tota, toi. Selkein mentiin kaikki kuuntelemaan itse vähän sitten puheessa ollen herran, eli animesin pianokonsertti. Joo. Senhän takia... Se meni nappiin. Nappiin, niin vitun lujaa. Joo. Sen takia tuli ostettuun lippu Animekoniin ja täytyi sanoa, ettei rahat mennyt hukkaan ainakaan. Joo. Mähän siis, tota, no, jos animens ei olisi tullut, niin mä en olisi ollut animekonissa. Se oli semmoinen, että heti kun mä kuulin siitä, että mä sen lippu on jo ostettu. Mä kuunnellut viimeiset kaksi vuotta sen kovereita ja tykkään edelleen. Ihan, ihan sikana. No, Yksinkertaisesti niin le, lemppari anime musiikkia, niitä tota, anime tekemä ihminen YouTubessa, mä hirveästi muuta kuuntelekaan enää nykyään nykyään. Mä tykkään ihan tajuttoman paljon, paljon vaan yksinkertaisesti, siinä on vielä semmoisia mm -hmm. että mä aika usein tuota, no, yksinkertaisesti vaan istun alas ja kuuntelen niitä, koska... Joo, siis... Se, tota no, niin... Joo. Ei, ei mulla niinku... Se äh, oli muuttanut vähän settilistaa, mikä oli oikeastaan loppujen lopuksi ihan hyvä asia, koska mä tykkään mm. sen Madoka pian, pianometleistä ihan sikana, ne on älyttömän hyvän kuulosi pianolla, niin se oli mun mielestä mikä mä vähän harmitti, kun mä olen tunkenut joka se kun mä nyt täytin että 50, että mä saisin jotain kiitä sinne, <lacht> ki, ki, jo, jotain visual artskiin musiikkiin. Mutta saatiinko me yhtään kiitä muuta kuin yksi ainoa biisi, mikä Niin sieltä... on, no, mutta ei se nyt mikään ihmeä sen, sen verran monta kappaletta ja kaikille pitää olla jotain, mutta mä käytännössä sain melkein sitä, mitä mä halusin. Mä olisin tietenkin halunnut se kanon äh, niin, Air medley, mikä kestää 10 minuuttia, koska se on ihan juttu, niin, tota hieno. Niin, mutta mä sain Dango aika ja se oli kans ihan sika siis se, mm. se oli se biisi, mikä niin pamautti multa niin löimältä tuoli alta. Mä olin Joo, mä aloin käännyin tonne suokariin kohti ja tota, katselin jo silleen, että kohta se vollottaa tossa. Mm. <tos> mulla, mulla oli eri tällä aiellä siinä, mm. kun toi tuli, että pamahti san... joo, tämän biisin te kaikki tiedät. Mulla oli semmonen niinku ekana, että... mun teki mieli huutaa, että haistat et, paska. <tos> <tos> mä oli se, että sä et, jumalauta ole soittamassa kohta juuri sitä biisiä, mikä saa minut itkemään. Sitten totta nä niin muuten niin kuin älyttmän hieno oli se että siellä oli hirveän paljon tämmösi niin kuin sovitu semmoisia mitä ei oo niin kuin, tehty YouTubeen eli että ne on niin kuin osa oli vielä aika niin kuin improvisaatio sano vielä sellait mm -hmm. no näi ehkä ihan täydellisiä sitten otettaa on aika tää on aika improttuja <laughs> osittain Joo. mutta niin sanoit ei, ei se mitä tässä siedi mutta se totta noin niin Kuitenkin kuuli semmoista, mitä ei käytännössä voi kuulla muuten kuin olemassa paikalla. Esimerkiksi Dango Daikasaku on yksi semmoinen, mitä olisi mm -hmm. siinä. Ja sitten nämä Kiblin, Kiblin biisit, mitä se soitti, niin ne, se oli mun mielestä kansan älyttömän hienoa. Ja ehkä mulla niinku kuitenkin lähempänä se tippalinssiin oli tulo tulossa siinä, kun tota, noin niin Unraven loppui. Ja mä ajattelin, että ei tämä loppu, en mä halua. Ja sitten <laughs> sieltä sit tulee, niin kuin, että no, okei, okay, vielä yksi biisi. Mm. Sitten... Pum, sieltä kun se tulee, niin se on se... Boom. Yeah. He, herra sai kyllä an, anso, äh, niin kuin, niin, sai, sai sen, sen vastaanoton, mitä ansaitsee. Mun mielestä se oli mun mielestä yep. yksi hie, hieno osa, että ihmiset oikeasti tykkäsi tuli kuuntelemaan. Mä fiilistelin sitä, kun mä pelkäsin sitä, että kukaan ei tunne ja tiedä etupaikan päälle, niin. mutta mä niin kuin, ihan se oli kyllä. ihan täynnä se sälä, ja kaikki tykkäsivät ihan sikana. Ja. Sikana, no, niin joo. mä olin niin kuin, siltä kannalta. Tämä on kiva, kun ihmiset tykkää siitä, mistä mä tykkään. Mm -hmm. se, tota, mä tykkäsin, to, Tai tykkään. Se oli tosi hyvä, se yleisesti ottaen se tota, biisin lista, minkä se oli tehnyt. Että osa niistä biiseistä oli jätetty pois, mitä tota, oli siellä, niin siellä mm, äänestyslistassa. Ja sit, tota, ha harmistuin vain siitä, että ei tullut Hikaru -naraa. Olisin vain itkenyt sen jälkeen. Mm -hmm. Mutta siis... Olisin, niin justi se, että minä hirveästi petyin silloin aluksi, että eihän täällä ole yhtään madokaa, mutta sit tota, sitten kun se soitti sen medleyn, niin kyllä tota, meinas meinasi tota, vanha mies liikuttua. Liisssi. Vanha jo, vanha. Mm. <laughs> mulla, <laughs> no. mulla tuli siinä kanssa vähän sellainen, että tämä onnistui, onnistui, katos perhana. Niin. Joo, ei se mut... ole niinku sellainen... Mm. Se, se, se, mä en tajus, se toimii missä tahansa muodossa, niin melodiat sen, mun, mä niin e, tuolle e, uralle nostan ha, hattua hirveästi niistä sävellyskysyksiä, mm -hmm. koska mä tykkään niistä esimerkiksi niistä jatsiversioista ihan sikana. Mä niin yep. ja, ja sitten ne toimii pianolla kanssa, niin ne on niin mm. hyvä esimerkki siitä, että miten sävelletään hyviä biisejä. Mm. Mä olisin vaan toivonut, että se tota, medle ei olisi loppuun koskaan, mutta se mm. loppu. Mm. Mä olin vaan älyttömän tyytyväinen. Että mä sain kuulla sen sen lemparikoverin, mikä on se Tokion oli se Unravel. Mä tykkään sit piisistä jo valmiiksi ihan sikana. Niin se pieno koveri on ihan tajuttoman hieno. Mm -hmm. Tässä Unravelista tulikin mieleen hauska tota, tilanne, että minun ja sen minun vierustoväden, kato kun mehän siis, mulle sattui semmonen säkäh, että tota, se, tyyppien, kun kanssa siellä um, musikaalissa vierekkäin, niin se, se tuli vielä animentsiin siis siinä konsertissa samaa vie, vielä vierekkäin. Se minä yeah. sille sitten Sitä, kun se sanoi, että se varmaan se ottaa viimeisenä Andrevelle. Minä olen silleen... Jos se saattaa hikaru naraa, mä, mä itken. Sitten <tum> sitten tulee se Andrevelle. mä olen sille Minä olen silleen... Haista vittu! <hihä."> on Nostan silleen vaikea. Kato vaan sitä silleen... Niin kuin... Se... Haista vittu. Se on vaan ihan tajuttoman hieno pianolla. Mä niinku tykkään... Se on, se, se on huikea, se on huikea. Että... Mä tykkään ehkä jopa melkein sitten animensin pianoversiosta enemmän kuin alkuperäisestä. Se on ihan, se on joku... Mm. Niinku sanoit, siinä oli sen, kun se soitti My Dearesti ja sitten tota noin niitä on Unravel, että se on sen pianon, sen uran kunnon se alku ja sitten se hu, tavallaan mm -hmm. niinku huippukohta. Kohta, niin mä oon kyllä samaa mieltä, että se on niinku mun mielestä niin sovituksen kannalta parasta, mitä se on tehnyt. Kello. Se oli kans tota, mikä oli kans tosi kiva, niin oli toi että se alusti joka ikistä piisiä myös, minkä se tota ei no, suurinta osaa kuitenkin. Ja, ja. sitten tietysti kans, että kannusti myös yleisöä silleen, että saa laulaa mukana, jos tietää sanatkin. Että Kyllä. Että ei tää nyt niin pakavaa ole. Mm. Mm -hmm. Joo, itsehän tota, voin sanoa, että hyräilin tuota Dangon mukana, että mä olin mä en viittinyt alkaa laulamaan, mä olisin itkenyt siinä mm -hmm. varmaan samaan aikaan. Hän tein sen coverin silloin, niin mulla oli alkuun hirveä hankaluuksia. Mä oon kuullut sen nykyään, niin sen juuri sen takia melkein, niin kun, muutenkin kuullut monta kertaa, mutta melkein sen takia niin kolme 3000 kertaa kuunnellut sen läpi ja laulannut sitä, niin se ei iske enää ihan niin kovaa. Sitten, eh, tota noin, niin, siinä olisi mottakunut. ollut siinä medleyssä semmoisia biisejä, mitkä iskee ihan liian kovaa. Sellaisia, <laughs> mitä on niin vaikea nykyään kuunnella tota noin, niin koko, kokonaan edelleenkin. edelleenkin. Mä, mulla, mulla on se että ko, se, että se tiedät mitä niin Clanadis tapaa tu sit että se tulee ne tulee ne kaikki muistot just sit Tango beat sit mielessä. This. Ei etebaan vaan kaatuu. Ei ei vaan pysty. I can't handle all this. sit soundtracki pysty kuuntelemaan. Mä, ku, mä kuuntelen sitä aina sillo, silloin tällä ja fiilistelle. Mulla on se nykyään hyllyssäkin tuolla. Miten sä eläät vielä? Mm. Miten mä elää vielä? Mä oon katsoa voi. se vesi seitsemän kertaa Pitäisi <laughs> Pitäis katsoa kohta kahdeksas. Mutta tosiaan te sen jälkeen lähditte. Joo me käytiin syömässä ja sitten katso, me mietittiin sitä että kun munkin piti heittää vähän reiska ja siinä meni muutama tunti ja mä ajattelin että mä haluan kuitenkin mennä mm. kotiin nukkumaan. Kun mä toini, jos olis mennyt miljoon myöhäiseksi, mä olisin jäänyt siskolla niin porukoiden luo, niin, tota, noin, niin nukkuu. Niin. Sitten me todettiin, että niin, kun me ei avaisikaan käydä, niin skipataan nyt päättäjäisetkin. Niin. Sitten me päätettiin, että me lähdetään Joo. ajaa vähän aikaisemmin, mutta sitten siinä oli vähän pientä sähälinkiä, niin ei päästy kyllä päästy hirveästi aikaisemmin, Joo. mutta varmaan aikaisemmin, kun mitä oltaisiin päästy, jos oltaisiin jääty Justiinsa. Mutta joo, mä itse tuota siinä sitten konsertin jälkeen tota, niin, niin, niin lähdin Animatesin tota, nimikirjoitustilaisuuteen. Yeah. Sieltä irtoisi tämmöinen matka. Mm. Ja sitten myös tota, se ryhmäkuva, tai siis se kuva siitä, mikä mun on tuolla. Niin mm. Niin itselläni Facebookissa ja taisin heittää semmoista Twitteriinkin, en ole varma. Kyllä heitin sen joo. Ja no, niin Jephre siis äsken näytti, kun se ei sanonut niin semmoista julistetta, missä on Nimar. En tiedä mikä oli tämmönen. Tämmönen liike. Että tuli tosiaan juliste, se keikä juliste. Ja se, tässä on se hauska juttu, että niin tota, juliste ei tavallaan äh, niin, niin, niin, äh, ole meikäläisen maksama, koska siis mullahan oli semmoinen tilanne koko animekonin aikana, että mä en ottanut käteistä mukaan missään vaiheessa. Mä en ajatellut sitä sillä, sillä hetkellä, että mä voisin ostaa, että, että olisi voinut ottaa käteistä matkaan, niin, niin, niin, että olisi pitänyt maksaa käteisellä. Niin, niin, niin. Siinä sitten minua yksi edempänä olevan herra sanoi, tän se mä eikä varmaan vanhempi mies sano että tota niin niin että että käteistä sillä mä sattun no, tarvin kyllä Se vaan loi mulle kympin kättä ja sanoi että ostassa julista. Oli hyönä mies. kai sä kiitit. Kiitoksia. Et auto autot mu Mä oli hmm. et et mielellään että mä haluais pelkästään paperille sitä että niin tämä tää juliste olisi ollut niin kuin se paras on niin paras mahdollinen tapa. Niin mm. animentsille kiitos. Mm. Että, kyllä mä voin sanoa, että kyllä se, kyllä se niin, mitä se maksoi 5 euroa se julisten, niin Joo. oli kyllä, oli kyllä tota, niin, niin, niin, hinta se arvona. Ja, ja siinähän lukee, vielä lukee, että Fortoni Efremov. se on Tämä, tota noin. Se, se osasi kirjoittaa vielä sen nimen oikein, että se ei kirjoittanut kahdella F. Joo, se tota noin niin... En mä voisi sanoa mitään, mutta siis niin sanotusti ohjelman puolesta, eli kunnian siis Vaikka Pokemon-musikaalin olin nähnyt aikaisemminkin, mutta varmaan jää tämän vuoden parhaaksi tapahtumaksi, jos tulee käytyä enää missään tänä vuonna. Aas ja se Aikoni, mikä on tulossa. Niin Aikonissa tietenkin. Aikoniin ollaan menossa, me, joo. menossa kyllä, joo, mutta joo, sen joo. näkee. Olen vielä menossa Trakoniin, koska pääsin ohjelonpitäjäksi sinne, niin tota... Mikä jotta katsotaan mitä sieltä tapahtuu. Tähän, tähän mennessä ehdottomasti on ollut mulla vaan yksinkertaisesti sen mm. takia, koska Animens. Kyllä. No itellä kyllä se Animens oli kyllä semmoinen huippukohta tästä konista, että vaikka toi valitsen sinut musiikallikin oli varsin tiukka, niin, niin, niin tote, kyllä se oli, toi konsertti kyllä veti, veti kyllä pohjat sanotaan. Mun pitää kyllä oikeasti ihan rehellisesti sanoa tällaisen pienen audiofiilinä. vittu seuraa, kerralla hommaatte sen, anteeksi kiroilu, niin, niin hommaatte sen oikein äh, grand piano, jonkun Steinwayn tai jonkun sinne. Mm. Sen, niin kuin voi puhua se siis Rolandin, vaikka se on kallis sähköpiano näyttää hienolta, niin et se voi äänenlaadusta niin, niin hyvästä äänenlaadusta samassa lauseessa niiden kahden, kahden eri augustisen grand piano ja sähköpianon kanssa. Mm. Se on tota noin, ei se sellainen, mutta mun mielestä se olisi niinku pitänyt olla siellä ja luulisi, että se olisi ollut mahdollista että Jollain on Jyväskylässä sellainen, ihan varmasti. Mm. <laughs> että tota noin, Joo. se vähän, vä, vähän mua harmitti sinänsä, mutta ei se nyt niinku, kokemusta millään tavalla pilannut, mm. mutta se olisi ollut vielä niinku paljon parempi, jos se olisi ollut akustinen mm. piano. Jep. Ja tosiaan tässä on hyvä hetkimys mainita se, että niin... Animekon oli tavallaan siinäkin mielessä meikäläiselle aika mielenkiintoinen tapahtuma, että meikäläinen pääsi myös, tuota, tavallaan sain yhden meikäläisen henkilökohtaisen ö, riidan tuota, sovittua monen vuoden jälkeen. <laughs> Reiska ja Tsuokari, molemmat tietää, kenestä mä puhun. Yeah. Niin, niin, niin, että tämän henkilön kanssa ollaan sitten nyt aloitettu puhtaalta pöydältä monen vuoden tänne. Mm. Näiden kiistojen jälkeen Jaa, tuntuu jo. erittäin, kivi on, niin kuin, kivi on niin poistunut sydämeltä ja tuntuu siltä, että yes. sellainen niin henkilökohtainen yes fiilis ja. Joo, tota ei meillä ole sitten tämän enempää Joo. tässä. yleiskuva on niin kuitenkin siitä, että jäikö tilasta mitään sanottavaa vielä? No, kuva on ihan että hyvä. Että kannattaako pitää, kannattaako pitää vielä Jyväskylässä? Joo, siellä ehdottomasti ainakin oma Siellä Joo, siis kyllä liitetäänkin, että sama kuin Jukikonissa. eli tota, mä, kyllä mä tykkäsin siis uudesta paikasta paljon enemmän kuin siitä Kuopion musiikkikeskuksesta, että pysykää siellä Jyväskylässä, se on, se on kiva paikka. Joo, se tota, niin pikkuhiljaa kaikki alkaa löytää oman oma lokeronsa. Hmm. Lokeronsa mihin loksahtaa. Mun mielestä se oli myös hyvä paikka. Ei, ei kannata vaihtaa. Enäkään vaihtaa, koska se on vaikka saattaakin olla vähän kalliimpi. Ja, mutta kyllä se on. Kyllä se, on, tota, niin, niin, niin, kyllä se vaan huomattiin, että kyllä se, kyllä se toimii. Mun mielestä ei ole mitään hätää niin pitkään, kun ne ei joudu nostaa lipun hintaa ainakin 50, koska siitä tuli joo. Ulinaa, vaikka mun mielestä sekään, jos liikaa vielä. Tois, niin kuin tavallaan tämä, no ehkä kahden päivän tapahtumalle jo valkaisi vähän ole. Tyyriimpi riippuu mitä siellä on, mutta mm -hmm. siis tota, yle, yle, yleisesti yliput niin, tota niin, oli halvat ja hyvät ja ei ole sellainen niin hyvät tilat ja, ja ihan mm -hmm. hyvä fiilis fi, fi, fi, fiilis koko tästä ja, tapahtumasta Animes oli paras. Kyllä. <laughs> joo, ja jos ainoa kehitysehdotus voidaan antaa, niin Kattokaa ne tota kellon kellonajat, että, että saatte kaikki kuntoon ja sitten se, että niin muistutatte, tiedotatte ajoissa ja tämmöistä. sitä infokulkua voisi vähän niin parantaa ainakin omasta mielestä. Joo, vissi molemmatkin pokemon ja noi myöhästi joku puolisen tuntia. Siis puoli <hys> tuntia, <hys> Joo, no, joo. Ei sitä enää sen jälkeen ajatellut, kun oli katsonut, kun nautti niin paljon, mutta se vähän sen alle. Mutta siitä, siitä te saatte kiittää tota animenssiä ja Pokemon-musikaaliväkeä. Mutta, tota mm. mutta tosiaan joo, ne kannattaa vähän parantaa sitä. Ja just se Pokemon-musikaali, en tiedä, oliko paikan päällä olleen henkilön vika vai joku töppäily. Mutta mä veikkaan, niin. koska sitä ei aikaisemmin ollut, niin se oli paikan päällä olleen sinne tekniikkaan mistä että saatana ne valot kuntoon. Niin, itse asiassa se oli, tuli blogissa vastaan semmoinen juttu, että oli tosiaan, oliko joku uusi valoteknikko vai joku vastaava, niin sen joo. Takia varmaan. Joo, niin mä uskoin, mutta joo. Joo, ja sitten on yksi myös se, että jos siellä on tosian ohjelmia, missä on paikkalippu, niin, niin, niin muistuttakaa siitä, että ei tarvitse jonottaa, nimittäin ne jonoat olivat aika hirveät. Mm. Ja siis... Äh, äh, jäi vain semmonen, että. No, eipä sillä jonoituksella oikein mitään merkitystä. Se on vähän peliää mm. puhua, mutta joo. Tota noin niin. Alkaaks meillä olla pikkuhiljaa purkissa tää. Joo. Mulla reiskalla jotain. Ei, mulla oikeastaan mitään lisättävää. Muuta kuin mm. santaa vaan, että. Ehkä mahdollisesti, vielä joskus on Ymekonin uudestaan. Joo. Joo. Itselleni varmaan en vuonna taas. Riippuen siitä, mikä mulla on mennyt ensi vuonna. Yes. Mutta, tota... Kuten näin ennenkin, niin... Mä haluatko ne tuttuihin sanoa hilttua meidän podcasta meri. Haitai! Haitai!